Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 15. juni, og her til morgen starter vi med Rente nyt for USA. Vi skal også se om investorernes diffuse bevægelser og hvorfor aktieopturen kan være holdbar. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Den amerikanske centralbank fastholder forløb i renten i ro. Det kom frem i går aftes dansk tid. Den uændrede rente var helt som ventet blandt økonomerne, ligesom handlen med rentefutures i langt overvejende grad, for inden pegede på en fastholdt rente, skriver Wire. Alligevel er der en klar overraskelse i dagens melding, lyder det for Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank. Et flertal af medlemmer i rentekomiteen forventer, at renten vil være en halv, et halvt procentpoeng højere ved årets udgang. Han forventer dog ikke, at Federal Reserve vil følge op på sit eget bud om en højere nytårsrente. Inflationen er ganske vist stadig godt over bankens eget mål om 2 procent om året, men renten er allerede sat op med 5 procentpoeng de foregående 15 måneder. Lars Olsen siger, og det har vi langt fra at den fulde effekt af i økonomien endnu, som banken også selv noterer sig i dagens beslutning. Rente niveauet er nu klart højere, end Fedderud vil sørge for mene, det skal være på lang sigt. Og bare fastholde, det vil virke som en fortsat dæmper på økonomien. Investorernes bevægelser er diffuse. Sådan er dommen fra Jakob Vejlø, der er chefstrateg i Bank Invest, når han kigger på de sektorer, som professionelle på det for hele verden har købt op og solgt ud af den seneste måned. Professionelle på det har nemlig købt op i aktier inden for sektorerne forsyning og sundhed gennem den seneste måned. Modsatte aktier inden for stabil forbrug, losset ud af på det det. viser Bank of Americas seneste Global Fund Manager Survey, hvor 247 på det verden over har fortalt om deres tilgang til investeringer. Jacob vejlø kalder bevægelserne for disharmoniske, fordi de tre nævnte sektorer alle som tommelfingerregler defensive. Det vil sige, at aktierne i de pågældende sektorer forventes at klare sig godt i tider med økonomisk tilbagegang modsat cykliske aktier. I midlertid vælger de professionelle investorer altså at købe op i nogle defensive sektorer, mens de sælger ud af andre, hvilket giver et bruget billede. Jakob Weylø siger, at det er ikke en meget harmonisk og stilrent sektorrotation, som vi er vidne til i den her undersøgelse. Og dermed sender det ikke et klart signal om, hvorvidt investorerne er blevet meget mere positiv eller meget mere negativ på det overordnede økonomiske billede. Er aktieopturen holdbar? Det spørgsmål bryder mange investorer deres hoveder med, fordi aktiemarkederne i store dele af verden er steget i omegnen af 20 siden oktober måned, alt imens man stadig groer for en recession. Jeg Christiansen, økonom og administrerende direktør i May Invest vurderer dog, at opturen kan holde. Det skriver han i en kommentar på LinkedIn. Der er mere end 50% sandsynlighed for, at vi er i gang med et bullmarked. Historisk opstår markante opture, når investorerne mindst venter det, påpeger han. Et bullmarked er, når aktier stiger med 20% fra deres seneste bund. Det vigtige amerikanske S&P 500 indeks har været i bullmarked i få uger, og i andre steder i verden, blandt andet i det tyske indeks DAX, ligger aktierne på deres højeste nogensinde. Det på